Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Vassalatu ala Rasulillah Ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu wa salamu ala aštef ilan biya wal mursilin Nabina Muhammadu Ali i sahbihi Jemain Vabat As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Prvi dio danasnih naših suseta govori o rakajku Po rasporedu Pa šta je to rakajk? Rakajk To je jedan ogranak, jedna islamska disciplina koju mnogi nepravedno smatraju nevažnom ili manje važnom. Međutim, naši prijetrodni učenjaci i prve generacije i učeni do dan danas smatraju tu disciplinu najvažnijom. Jer šta znači rakajk? Rakajk to su kazivanja ili dersove ako hoćete koji omekšavaju srce koji oplemenjuju dušu i koji čovjeka čine bliži ima Allahu Đelešanu i toga ćemo mi naš rakajk s kojim ćemo se družiti u ovom vremenu početi od samog početka bilježi ima muslim u svom sahiju da su došli neki ljudi iz arapskih plemena da se kod poslanika raspitaju o islamu, o vjeri i tako dalje. Pa kažu oni: "Djinanes elukad amr. Mi smo došli da te pitamo o islamu i o tome što ti propovjedaš. Kaže njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kan Allahu walem yekun shay' qabluh." Allah je postojao i bio i ništa nije bilo s njim. I prije njega. Kao što se u kaže ajetu kaže, On je prvi. Ko je prvi? Allah je prvi. njegovo Jedno od njegovih imena uzvišenih i najljepših jeste da je prvi. Šta znači prvi? Znači da je postojo od i da nije bilo nikoga prije njega. Kan Allahu wala Allah je postojao i bio a prije njega nije bilo ništa Zatim dolazi stvaranje Allahova mudrost Allahu ima al-Hakim Allahu ima al-Hakim koji sadrži u sebi dva plemenita značenja Prvo značenje je mudrost koja da bi došla do izražaja mora se manifestovati na stvorenjima. Zatim Al Hakim takođe nosi značenje onaj koji usavršava i precizira stvari do savršenstva. I dolazi prvo stvorenje. Znali neko koje je prvo stvorenje koje je stvoreno? To je prvi čovjek, a stvorenje Pero. Arš ali to se ne računa, to je iza zastra postoje dva mišljenja kod naših učenjaka dobar dio njih zastupa da je prvo što je stvoreno Arš a Arš je Allahovo prijestolje najveće stvorenje Allahovo a drugo mišljenje da je prvo stvoreno pero na osnovu hadisa koji je zabilježio ima muslim, da je prvo što je stvorio Alaršanu Pero. Postoji nekakvo treće mišljenje koje to pokuša spajati, a dva mišljenja, a to je da je Arš stvoren prvi uopšte, a da je Pero prvo što je stvoreno od ovoga svijeta, znači od zemaljskog ili u ovom Kosmosu. Bilo prvo ili drugo, Iako hadis možda koji je zabilježio Muslim donekle možda na vagi teži, teži je zbog tog teksta koji bukvalno kaže prvo što je Allah stvorio bilo je peropomo pa je rekao piši i ona je zapisala sve što će se dogoditi do sudnjeg dana. I onda Allah je našao stvara ovaj svijet za 6 dana. Kako se to na nekoliko mjesta u Kur'anu spomeni A u hadisima se jasno precizira šta je Allah Žalšanov u kojem danom stvorio. I prvo što je prije, prije kosmosa ovog stvorio je zemlju. Pa je onda stvorio nebo. A onda je nakon stvaranja nebesa stvorio je sve na zemlji. Iz zemlji je stvorio njene izvore, brda, šume, puteve, staze i itd. Dači prvo je stvorena zemlja, zatim nebo, a onda nakon stvaranja nebesa stvoreno je sve ovo ostalo na zemlji. I posljednji dana stvaranja. U petak. Petak je posljednji dan kad je posljednji dan stvaranja i ta, taj će dan biti kıyametski dan. Bosanski saslanmi sa jasno kaže da će kıyametski dan biti u petak. Koji petak Allah zna. Posljednjih dana stvaranja Kada je sve već bilo stvoreno Allah Jalešanu Ustvara jedno biće A to je Adema Aleksana I svoje Uzvišene mudrosti Obavijestio je Meleke Da će stvoriti čovjeka Obavijestio Meleke A onda su Mele, Meleci rekli A što da stvaraš? Nekoga ko će nered sijati po zemni, krv proljevati i grijehe činiti. A onda im Allah kaže: Ja znam ono što vi ne znate. Kažu naši učenjaci: To jest ja znam. Da će među njima biti poslanika. Biće vjerovjesnika. Biće evlija. Biće dobrih ljudi bit će ljudi koji će nakon hiljadu i pol godina vjerovati u njegovog poslanika a to smako Bog da i mi i to je Allahčano izdigo ljudski rod tim ljudima što znači da ljudski rod vrijedi dok je tih ljudi u njemu kad ne bude tih ljudi tad će ki ametski dan nastupiti kako to poslanik s.a.v. kaže u hadisu koji je zabilježio ima Mahmedima muslim Neće nastupiti kijametski dan dok na zemlji bude čovjek hodio i govorio Allah Allah. Kad ne bude ni toga više nastupić će kıyametski. Znači nema čovjeka dobrog. Kako su meleci znali šta će čovjek raditi na zemlji? Kaže im Allah najbolje zna. Postoji mogućnost jedan odgovor koji je dao ulema Da im je al rekao i obavijestio da će biti ljudi koji će stvorit će čovjeka, ali kuranska kazivanja nisu uvijek podrobna. Često se u kuranskim kazivanjima ističe, ističu pojedini elementi, a neki su izostavljeni koji nisu važni za poruku od tog događaja. Moguće da im je Al-Ađelšanu rekao i su znali. Moguće da im je dao nadahnuće, to je drugi odgovor. Znači, nadahnuće, kad je spomenuo čovjeka da će stvoriti, oni su o osjetili da će taj čovjek tako raditi. Treći odgovor koji su ponudili jeste da su vidjeli džine, koji su stvoreni prije čovjeka, i meleci su stvoreni prije čovjeka, šta su džini radili na zemlji, pa su rekli da ći čovjek. Četvrti odgovor može biti da su oni znali da je Dunjaluk, zemlja ova, stvorena za ispiti i iskušenja. A je ispite iskušenja između dobra i zla normalno da će biti i onih koji će pripasti dobru i onih koji će pripasti zelo. bilo kako bilo Allah džele stvara čovjek. I bileži ima muslim hadis u kojem stoji khalaqallahu adama suratihi. Allah je stvorio Adama u njegovom prvom obliku. Šta to znači? Kažu naši učenjaci To znači da je Adem stvoren odmah u svom obliku i nije imao razvoja nikakvog. Nije bio dijete, pa mladić, pa momak, pa čovjek i tako dalje. Adem je stvoren odma kakav je bio. Kao zrevo čovjek. Kaže poslanik Saloulahu A.S. da je bio dug 60 podlaktica. Kaže naši učenjaci, 60 podlaktica onoga koje je to rekao, a to je poslanik salobahorijas. A njegova podlaktica je otprilike, koliko podlaktica i prosječnog čovjeka iz ovog umeta, koji nije ni visok, ni dug, to je otprilike oko 45 do 50 centi. Pola metra prosječno. Kad to izračunamo, znači da Adem, ale i selam, bio visok oko 25 metara. Ale selam ne bude 20 to dozun nema veze pa oni su taklije nek bude između 20 i 30 nema veze znači 60 podlaktica to završio odračunanje 35 metara ja. nek bude i 30 ono se tamo stoji 60 podlaktica sa odračunanje podlaktica dali 50 centi 55 60 centi ni važno neke 20 metara, neke 30 metara. Znači jedno ogromno biće. Stvoren je od blata, od zemlje pomiješani s vodom, to je glina. I bio je tako dok se nije osušio i postao kao osušeni čup. se videli, znate šta je čup? To je ona što, što prave od onoj zemlje pa se ona sasuši. Dobro su. Iblis žela ga prokona. Dolazi, Čim je vidio, počinje u njemu rasti bis jer je osjetio konkurenciju. On je do tada bio džin koji je zbog svoje pobožnosti dostigo stepen da bude smelecima. A zvao se, kako kaže Dula ibn Abbas, do tada Azazil, kao Allahov sluga ili Allahov, one koji izmeti je Allahov dželša. dolazi petak i Allah Đelešanu u to tijelo udahnjuje dušu. I Adema je Allah Đelešanu stvorio svojom rukom, znači tu glinu, Allah Đelešanu je svojom plemenitom rukom oblikovo, kako se to navodi, u niz kuranskih ajeta i u brojnim hadisima. I on mu je udahnuo dušu, znači skoliko počasti Adem počastovan, Allah ga je svojom rukom uobličio On mu je udahnuo dušu, a svim drugim ljudima su udahnu dušu meleci. Novorođen će tu bebi u stomaku, dođe melek i udahne dušu propiše zapiše obskrbu, zapiše život, znate taj hadis. Ali jade mu je Allah Đelešanu udahnuo dušu. I zato kažu učenjaci, ovi koji zbog posebnog rođenja i sa, ali se nam smatraju ga Božim sinom, kažu... Adem je preći ako ćemo po toj logici ići. Jer Adem Alešanu u svojom lukom obličio i u njega dušu udanu. Nakon toga Adem Alehissalam biva smješten u džennet. Da li se to odnosi na džennet, pravi džennet u kojoj će ući vjernici? Ili se to odnosi na nekakvu bašću ili uzvišenje na zemlji ili nekakva, na, na, na zemaljskom nebu i tako dalje da je to bila neka posebna bašta. Postoji mišljenje to. Međutim, ispravno mišljenje je da je Adem bio u pravom džennetu. A dokaz zato je hadis koji su zabilježili imami Buhari i Muslimu. U kome stoji da će ljudi na Kijametskom danu doći do poslanika svih, pa će doći do Adema kad ne mogu no više izdržati nikako. Doći će do Adema, ne se nam. I reći će, daj, zauzimaj se za nas da pođe suđenje. Zauzimaj se za nas. A on će reći, A da li vas je iz dženneta izvelo išta drugo osim grijeh vašeg oca? Znači, oni hoće u džennet, tada na Kijametskom danu svi će čekat pravi džennet. A Adem kaže da je iz tog dženneta izveden zbog tog grijeha. To znači da je džennetu kojim je Adem boravio šta? Pravi džennetu koje će vjernici boraviti nakon na, na ametskog dana. Koliko Adem živio u džennetu? Hiljadu, deset hiljada, sto hiljada godina? Allah zna sam. O tom periodu ništa ne znam. Ali prije ulaska u džennet, Allah Đelešanu želi da pokaže ponovnu počast Aade molisana. I kaže melecima, učinite mu seždu. Padnite mu na seždu. Kažu naši učenjaci, u šerijatima poslanika i propisanim seždama bile su dvije vrste seždje. Jedna vrsta sežda i badeta. I to nikada ni jednom stvorenju nije bilo dozvoljeno učiniti osim Allahođu. I meleci, i nebesa, i zemlja, i sve ostalo što je stvoreno, takvu vrstu sežde smije samo Allah učiniti. I druga sežda, to je sežda pozdrava. A to je ono što su učinili meleci. Znači nije to bila sežda i badeta Ademu, nego iz pozdrava. Zbog toga neki kažu, nemo, ne mora znaši da je to bila sežda, jer sežda... U, um, um. u arapskom jeziku znači naklanjanje. Možda je to vid bio naklanjanje, nešto slično ruku. Možda je to bila prava sežda kako je jest Kao što kažu neki, mi je važno. Ali nije bio i vadet, Nego pozdrav. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim šarijatima čak i u vreme Jusuf a.s. Vi znate da je Jusuf a.s. Kad, kad su došli mu, braće i oni pali su mu na seždu, kako kaže Kuran. Znači seždu pozdrava. Ali u našem šarijatu to je zabranjeno i ne smatra se da izvodi iz vjere ako bi neko to i radio nego se smatra malim širkom znači onome što, što je slično velikom širku i činjenju i badeta da bi Allah Želešanu pokazuo da je Adem uistitno vrijedan svih tih počasti naravno da treba da, da, da se vidi ono što je najblistavije i najvrednije kod Adema i šta Allah Želešanu pokazuje malecima u to vrijeme pokazuje Ademovu osobinu znanja i saznavanja. I reko mu je podučio ga svim imenima. Nači ovo je drvo, ovo je kamen, ovo je brdo, ovo je nebo, ovo je zemlja, ovo je voda. Nači imena svih ljudi, svega što postoji. I zato je Adem ali se nam bio nečešni. I zato nastaju velike pogreške u današnjoj modernoj nauci, sociologiji, psihologiji, istoriji i tako dalje Zato što oni polaze od pretpostavke da je prvo biće, ljudski predak, bio, bilo primitivno biće Bilo biće koje nije znalo, koje se razvojem došlo do ovog stepena A nije tako Allah istiniti je govori i on bolje zna šta je bilo u prošlosti Ljudska biće su nastala od Adema, najučenijih čovjeka koji je znao sve što je al stvorio i nakon njega ljudi su degradirali u znanje, a nikako se nisu uzdizali. Nakon toga Adam, onaj se nam ide u džennet, Iblis odbija, učiniti sež, dobiva proklet i tada dobija naziv Iblis. A Iblis su prevodu znači onaj koji je izgubio svaku nadu. Onaj koji je izgubio svaku nadu Allahu milost ili oprost. Međutim, Malošano je htio također da Iblis zavodi Adema i stvara njegovu ženu od Ademovog grebra. To je Hava. I oni su boravili u džernetu to vrijeme i bilo je zabranjeno da jedu neke plodove. Da li to bila jabuka? Da li to bila naranđa? Da li to bilo nešto što mi ne znamo, Allah samo zna? Mi ne kažemo da je jabuka kao što se navodio nekim i da je ova jabučica posljedica toga. To nije tačno. Znači nije tačno da je ova jabučica koja postoji kod ovog kao Adem nije proguto, nego je samo Hava progutala pa nema jabučicu. To je priča izmišljena. Zašto? Zato što Allahšanu jasno u Kur'anu kaže minha i njih dvoje su pojeli vočku. Znači nije reko Hava je pojela, Adem nije. I Hava i Adem su pojeli voče. Zabranjeno voče nakon toga prvo što im se desilo je da su se ukazali ukazala stilna mjesta sad se postavlja pred nas pitanje kako je Iblis zavodio Adema i Habu kad je protirani dženeta neki kažu ušlo je po se sa zmijom to je Biblijska priča verzija to kazivanja u nas nije došlo ništa u vezi s tim može to biti tačno možda i nije uglavnom znamo Kur'an jasno kaže da ih je zavodio kako Allah samo zna I dolaze i spuštaju se na zemlju svi. Adem ala njegova žena i iblisa je. I iblis daje zavjet da će vječno dok je živ zavoditi Ademove potomke i da će da moli Allah da mu daje život dok je dana. Znači, iblis koji je tada zavodio Adema, živje do danas i živjeće dok je ametskog dana. I poslanik s.a.v. u hadisu koje je zabilježi imam muslim Kaže nam da on svaki dan postavi svoje prijestolje na vodi Moru Koje je to more ne zna se I šalje svoje zaslamike te džina i šitane da širi ne redi fesad Fesad po zem Kažu naši učenjaci na osnovu hadisa koji su preneseni u vezi s tim Da tada kad je odbio srždu Allah dželešanu je njegov izgled koji je bio lijep i oblik preobratio potpuno tako da se od tog preobraćanja spominje da je dobio rogove da postoje još nekakvi nekakvi opis pa između ostalo se spominje i da je dvospolac šta to znači da sam sebe oplođava i rađa znači sve potomke što je navrlo neke učenjake da kažu da Iblis nije otac svih džina kao što je Adem otac svih ljudi nego da je Iblis otac šeitana samo. A džini su druga bića stvorena, koji žive svojim životom i koji su, mogu biti muslimani i nemuslimani, kao i ljudi. Dok ima i onih koji smatraju da je Iblis, znači predak svih džina, a Allah najbolje zna. I Adam, ali se nam dolazi živjeti na ovu zemlju, smjenjuju se generacije kao što Aleša nam kažu rekao kak, prije nego što ga je stvorio inni ardi halife, ja ću na zemlji stvorti halifu, to jest onoga koji će uvijek imati nasljednika na zemlji generacije za generacije i smjenjivali su se do naših poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam ćemo ako Bog da dalje je u vezi s tim šta se sve događalo uz pomoć a za sada toliko Toljem Allah subhanahu wa ta'ala da vrata